Проява на музиката в съзнанието. 15 лекция от учителя, държана на 28 декември 1926 г. в София. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление Производът на музиката датира от скоро време, от сегашната раса. При това всички хора не са еднакво музикални, вследствие на което може да се каже, че музикалното чувство в човека е ново чувство. То е започнало да се развива с проявата на самосъзнанието в човека. Самосъзнанието пък се е явило от 300 000 години насам. Пението и музиката са дадени на човека като методи за трансформиране на енергиите в него, а не като професия, като средство за прехрана. Ето защо човек трябва да работи усилено върху себе си, да развива своето музикално чувство. У някои хора музикалното чувство е добре развито, от други слабо. Но всички трябва да работят в това направление. За да може човек да пее или да свири, той трябва да има някаква идея, някакъв дълбок вътрешен импулс. Без идея няма песен. Който иска да пее и да свири добре, той трябва да концентрира вниманието си в пеенето или в свиренето. Само по този начин човек може да се повдигне. Можете ли да дадете образец на някаква българска песен? Едно време българинът е бил вътрешно по-музикален от сегашните българи. Едно нещо трябва да имате предвид. Музиката, пението имат смисъл само тогава, когато служат за облагородяване на човека. Ако проследите музиката от птиците, ще видите, че и те се намират на различна степен на развитие. За пример, каква е музиката на петела? Първоначално петелът не е кокоригал, но в последствие той е научил това изкуство. колко хиляди години петелът е започнал да кокорига? В музикално отношение славият и канарчето седят по-високо от петела. Съвременните хора делят музиката на външна или обективна и вътрешна или субективна. Що се отнася до външната музика, тя е преходна, подлежи на постоянни промени. В нея няма нищо установено, нищо стабилно. От тази музика човек трябва да мине в музиката на космическото съзнание. Който не може да развие музикалното си чувство да влезе в космическото съзнание, той не може да влезе и в божествения свят. За да влезете в божествения свят, вие трябва да имате широко съзнание, да възприемате светлината на този свят, за да разберете живота в неговия дълбок смисъл. Всички хора, които чувствата да са загробели, нямат музика в себе си. У нези хора пък, които имат нежни чувства, те имат музика. Те могат да пеят, да свирят и по съзнание седят по-високо от първите, които не пеят, нито свирят. Между музикантите и певците може да срещнете пияници, но никога няма да срещнете градци и разбойници. Едно нещо, което пречи на музикантите и на певците е... Стеснението. Когато някой иска да пее, той започва да мисли за окръжаващата среда и се стеснява. Естествено е това стеснение. Защо? Ако публиката, която дохожда да слуша някой певец или музикант, сама по себе си е музикална, тя ще изисква, ще очаква от музиканта нещо повече от това, което той може да даде. Ако певецът изпълни своята програма с чувство, публиката ще го слуша. Обаче, ако той е посредствен певец, тя няма да го слуша. Ще го освирка и ще го свали от сцената. Ако сравнявате американница с българина в музикално отношение, българинат седи по-високо от американеца. Изобщо, българината е антипод на американеца в много отношения. В музикално отношение и българите трябва още много да работят. Те имат желание да бъдат музикални, но работите не стават само с желание. Изисква се работа, упражнение. Изпейте сега упражнението Киамет Зено. да видим как сте го схванали. Буквата К в думата Киамет означава великото в живота, което се крие във времето и пространството. Киамет Сено Махар Бену Махар Бену е великият, който урежда и се гражда нещата. Той е неизменен и постоянен. Ако някой от вас би могъл да изпее това упражнение както трябва, той би събрал много публика около себе си. Четоха се някои от работите върху темата Съществените черти на съвременната култура. В съвременната култура се забелязват три течения, които вървят паралелно. Едното течение наричат животинско, то представлява простото съзнание на животните, у които още няма съзнание за личност. Второто течение е това на човешкото съзнание, което единствено отличава човека от животните. То е самосъзнанието. В това положение човек съзнава себе си като личност, като добър или лош, като живо същество, което се ражда и умира. Третото течение е това на космическото съзнание, в което човек губи страх от смъртта и влиза в нова култура. Който живее в космическото съзнание, той гледа вече на цялата природа като на жив организъм, на който всички части са живи. Растенията, животните, хората, всички съставляват клетки на целокупния живот. Животът на самосъзнанието има своите добри и лоши страни. Докато човек не започне да изучава живота основно от неговата вътрешна страна, как е създаден, как се е развил с течение на времето, той не може да влезе в новата култура. Казвам, вие имате известни понятия за културата, но какво представлява всъщност културата? Какво се разбира под думата култура? Всеки трябва да си състави точно понятие за тази дума. Всяка дума е израз на някакво понятие. Някой казва Аз имам понятие за дадена работа. Питам Какво понятие има този човек? Той сам трябва да си изясни този въпрос. Тъй, защото всяка дума, всяко понятие за нещата трябва да изразява точно идеята, която е скрита в това понятие. Казвате, този човек е добър. Отде знаете това? Вижда ли се добротата на този човек? Преди всичко, добротата не е нещо видим. За някой друг казвате, този човек е благороден, пълен е с любов. Де се крие благородството? И то е невидимо както добротата и както любовта. Това са отвлечени понятия, които хората изразяват с думи, но като почнат да анализират тия понятия, да видят в какво и как именно се изразяват, те се убеждават, че това не е лесна работа. Ако човек рече да подложи на вътрешна анализа думите християнин, любов, вяра, надежда, той съвсем ще се обърка. Да вярваш в Христос, в любовта, това още не означава, че ти си християнин или че имаш в себе си любов. Вярата на човека трябва да се превърне в живо, да се крепи наред вътрешни преживявания. Някой казва, аз съм преживял нещата. Преживяването подразбира изгаряне. Като говорят за преживяване, мнозина имат предвид, че са минали през неща, които горят и изгарят. Когато уволят се храни, той събира храна повече отколкото му трябва и после започва да я преживя. Като я прекара няколко пъти през устата си, най-после той счита, че е преживял нещо. Казвам, нещата не трябва да се преживяват, но трябва всеки момент да се живеят. Който преживя нещата, в края на кращата, той умира. Някой казва, аз съм преживял нещата. Студент съм бил, минал съм младините си, богат съм с преживяване. Не. Този човек не може да се нарече нито богат, нито учен. Който е преживял нещата, той не може да стане учен човек. Ученит всякога трябва да живее, да изживява нещата и да не казва, че някога ги е преживял. И след всичко това ще дойде някой учен да казва, че познава най-новите теории за създаването на Вселената. Според мене най-новите теории не са в състояние да обяснят създаването на Вселената. Кой учен до сега е могъл да представи някаква теория, която да обясни всички явления, които са се извършили във Вселената от началото на създаването и до днес? Преди всичко, създаването на Вселената не е еднократен процес. Някои приемат Кант Лапласовата теория за създаването на света, но колко от световните явления може да обясни тази теория? Най-после всеки човек има своя теория за създаването на света, но тия теории могат ли да обяснат всички явления в света? Всяка научна теория е по-близо или по-далече от истината в зависимост от степента на съзнанието на един или друг учен. Вие поддържате някой учен, признавате го за авторитет, обаче авторитетът на един учен зависи от това доколко той живее в космическото съзнание. Ако разглежда явлението от гледището на космическото съзнание, той може да се признае за учен, но ако разглежда явлението от гледището на обикновеното съзнание, той е обикновен учен. Този обикновен учен само събира фактите и изучава ги, изучава външната страна, без да разбере техния дълбок вътрешен смисъл. Следователно има два вида учени хора в света. Обикновени учени и истински учени. Според това и обясненията на явленията и законите в природата ще бъдат по-близо или по-далеч от истината. За пример, вземете закона за увеличаването или намаляването на светлината. Този закон гласи светлината на телата се увеличава или намалява в зависимост от квадрата на разстоянието. Обаче, от какво зависи това намаляване или увеличаване на светлината, не е обяснено. Значи, може да се предполага, че слънцевата светлина среща съпротивление в пространството, в последствие на което трептенията и се намаляват. Освен това, забелязано е, че всички хора не възприемат еднакво светлината. Това се дължи, вероятно, на различното устройство на мозъчните клетки. За пример, всички хора не възприемат еднакво червения цвят. Някой казва, аз виждам червен цвят. Ти можеш да виждаш червения цвят, но не и е да го разбираш. Между виждане и разбиране има голяма разлика. В последно време учените пишат и говорят за цветовете повече, отколкото в пораншните времена. Те изучават най-тънките различия между цветовете, изучават трептенията им и т.н. Обаче, често срещате хора, които мъчно различават тъмно синият цвят от черния. Изобщо, схващането на най-тънките тонове на цветовете зависи от развитието на очите, от мозъчните клетки и отред още причини. С влизането на човека в космическото съзнание започва развитието на ред мозъчни центрове и способности в него, вследствие на което той дохожда до по-тънко различаване на цветовете, тоновете и звуците. Днес хората различават много цветове. И тъй човек се намира на по-високо или по ниско стапало на развитие, в зависимост от степента на развитие на неговото съзнание. Ако живее в простото съзнание, той не се отличава много от животните. Ако живее в самосъзнанието, той влиза в областта на гриха, в областта на смъртта. Щом се натъкне на тази област, той иска да излезе от нея, да мине в безсмъртието, в свободата. Някои хора вече са влезли в космическото съзнание. За пример, апостол Павел казва, че се е пренесъл на Третото Небе. Третото Небе подразбира пробуждане на космическото съзнание в човек. Много свети и много велики хора са живели в това съзнание. За пример Христос, Сведен Сведенборг и други някои са познавали живота и условията на това съзнание. Когато се пробуди космическото съзнание в човека, той изпитва необикновена радост, която никой не може да му отнеме. Докато човек не влезе в това съзнание, неговата радост то ще се явява, то ще изчезва, днес ще е радостен, утре ще е скръбен. Задачата на Христос беше да научи хората да живеят правилно, да съдейства за пробуждане на космическото им съзнание. Христовото учение внесе в света нова наука, която цели да приготви пътя за проявяването на това ново съзнание в хората. Старите пророци наричали това съзнание новото слънце. А Христос се произнася за него с думите. И ще влея духа си. На съвременен език това подразбира. Ние трябва да съзнаваме, че космосът е жив. съставен, Съставлява нещо цяло и се интересува от нас до толкова, доколкото ние се интересуваме от него. Той е цялото. Ние сме неговите части. Казвам, когато човек влезе в космическото съзнание, това не значи, че той е добил и разбрал всичко. И там има степени на разбиране, но все пак той има по-голяма светлина за нещата и може отчасти поне да се освободи от мъчнотиите и не на своя живот. Обаче за това се изисква школа, методи за приложение. Тъй както сте сега, каквото и да ви се разкрие, каквито и знания да ви се дадат, те ще останат неприложени. А дадеш на съвременните хора пари първото нещо, което те, за което те ще ги употребят е да си направят къща и цял живот да обикалят около нея. Това се разпаднало, онова се разпаднало, този онзи направил някоя пакост. Този човек се намира в положението на някоя куче, на което дават кос да гложди. То взима коста, разнася я на тук, на там, крие се от другите кучета, докато дойде от някъде някое по-силно куче, сдави го и му взема коста. По същия начин дойде някой учен човек, създаде една теория и започва да я разправя навсякъде. Тук препоръчва теорията си, там я препоръчва, глождия, както кучито, гложди както кучето гложди коста. Дойде е поучен от него, създаде нова теория, а първата остава на заден план. Всички се възхищават от теорията на втори учен, а първия остава сам с теорията си. От никого не признат. Значи смисълът не е в знанието на нещата, но в разбирането им. Какво се ползва ученият от своята теория за създаването на света, ако той сам не разбира този свят? Не е въпросът в това ученият да ни обяснява механическата страна на създаването на света, но той трябва да обясни живата страна на създаването на света, за да могат всички да се ползват. Съвременният физиолог и анатомист. Ще направи аутопсия на един умрял човек. Ще извади сърцето, белия дроп, стомаха, червата и ще ги изучава. Но това още не е наука. Той разглежда тия органи самостоятелно, независимо от техните общи функции в организма. Но това не е цялата наука. Докато човек живее, той е свързан със своя дух така, както са свързани един с друг органите на неговия организъм. Ето защо, за да се види връзката между човешкия организъм и неговия дух, човек трябва да се изучава и анатомически, и физиологически, и духовно като жив. За тази цел, човек трябва да изучава, освен физическия, още и духовния свят – да се свърже с по-напреднали същества, които ще му помагат в неговия път. Обаче, ежедневният живот на човека представлява една опасност за него в това отношение именно, че като се търка около съзнанието му, постепенно заличава, изгубва се хубавото, красивото, което е написано там и за развитието, на което не са дошли още благоприятни условия. Следователно, когато човек влезе в света, той не трябва да остава хората да заличават неговите идеали, нито пък той сам да ги продава. Който влиза в света, той трябва да влезе с цел да се ползва от него. Който влезе в света, той трябва да отиде между хората да се укъпе набързо и веднага да излезе. Светът е море, в чиято вода можеш да президиш най-много 15-20 минути и веднага след това трябва да излезеш на брега да се изсушиш. Ако не излезеш скоро от вълните на това море, голямо зло ще те сполетие. Светът е място за работа, а не за удоволствие. Света, съзнанието на всички хора се плеплита, следствие на което се образува една каша и при това положение хората очакват спасението си. Те очакват спасението си от там, откъдето по никой начин не може да дойде. Всеки човек има желание да приодобие повече знание повече блага, но като не разбира законите, по които може да реализира тия свои желания, той се обесърчава, отчаива се и се връща назад. Някои хора при най-малкото съпротивление се отчаиват и казват «Не е този път е по който трябва да вървим». Същото се забелязва и в религиозните хора. Някои християни в стремежа си да намери истината, ще обиколи всички християнски черкви, после ще отиде и между източните народи и в края на краищата пак ще остане незадоволен. Това зависи от степента на развитието, до което е стигнало неговото съзнание. Съзнанието представлява вътрешния организъм на човека, чрез който душата се съобщава с Божествения свят. То е вътрешната обвивка на душата. От теософско и окултно гледище бодическото тяло свързва душата с невидимия свят. Ето защо в космическото съзнание вярата е непреривен процес, а в самосъзнанието преривен процес. В самосъзнанието човекто вярва, то губи вярата си. Той е пълен със съмнения, с подозрения. Който живее в космическото съзнание, той никога не се съмнява. Той вижда нещата каквито са, в истинското им положение. Ако в дума на такъв човек дойде някой апаш да задигне парите му, той вижда това и знае, де ще ги скрие. Не само той, но той знае, кога ще дойде този апаш в дума му. Като види, че се готви да отваря касато му, той тихо ще се приближи до него, ще го потупа по рамата, рамото и ще го попита. Колко пари искаш? Еди колко. Той изважда от касата си парите и му дава. Обаче, докато съвременните хора живеят още в своето съзнание и самосъзнание, те ще живеят в вечен страх и безпокойство, какво ще стане с тях, как ще прекарат живота си и т.н. Казвам, няма защо да се страхуват. Веднъж дошли на земята, хората ще бъдат подтиквани към вътрешен прогрес и развитие. Има право да се страхува човек само тогава, когато служи на мърсел, на своята леност. Има хора мързеливи, които пречат на своето спасение. Те не искат да работят, не искат да учат, не искат да се молят, очакват. Всичко на готово. Работата, мисленето, молитвата те са процеси на самосъзнанието. Ако човек се откаже от тях, нищо не би останало от него. От хиляди години насам се е проявявало човешкото самосъзнание. Сега идва времето на космическото съзнание, или както се казва в писанието, сега Бог създава ново небе и нова земя. Следователно, новата земя е за праведните хора, за светиите, които живеят в културата на космическото съзнание. То сега си пробива път в живота, следствие на което се заражда борба между него и самосъзнанието. Светлината на това съзнание е голяма, тя осветява и най-забулените кътове в живота на хората, и те днес виждат погрешките си повече, отколкото във всяко друго време. Няма нищо скрито погрето. Човек може да се скрие от хората, но от себе си, от светлината, която иде, той не може да се скрие. Някой греши и се страхува да не го видят отвън, не отвън но отвътре трябва да се страхува от светлината, която иде. И тъй страданията неизбежно ще дойдат, и то право пропорционално на светлината, която иде в света. Щом се намери пред тази светлина, човек започва да се бичува, да се самоосъжда. В това бичуване той някога приобличава своите погрешки. Не е лошо човек да страда, но трябва да бъде справедлив, да не, обли... да не преувеличава страданията и погрешките си, нито да ги намалява. Когато човек изпитва по-голяма или по-малка греховност в себе си, това се дължи на степента на развитие на неговото съзнание. Ако ви напуснете къщата си за 2-3 месеца и след това се върнете какво положение ще намерите? Тя ще бъде потънала в пра. Какво трябва да направите? Трябва ли да се осъждате, да считате, че вината е ваша? Не, вината не е ваша. Но вие не трябва да оставете къщата си прашна, а ще се заемете да я изчистите. По същия начин ще трябва да изчистите и греховете си. Когато Благословите казват, че никой не може да изчисти човека от греховете му, освен той сам. Той е все едно да кажете, че никой не може да изчисти къщата, освен слугинята. Не. И господарката може да изчисти къщата си. Как може да се изчисти къщата от големия буклук? Чрез съпалване на буклук. В този смисъл спасението на човека не е нищо друго, освен запалване на унези нечистоти и ютайки, които той носи от миналото. Сега трябва да се яви учител на човечеството, който да прекара самосъзнанието през космическото съзнание. Запалка трябва, подтик трябва за душите на хората. Тези запалки са вълни, които идат в света, а всяка такава вълна носи със себе си нова светлина, която повдига съзнанието. Съзнанието на хората трябва да се повдигне на по-висока степен. Ако не се повдигне, животът ще остане за хората непознат тера Каква е разликата между думите, когнус и кома? Медиците употребяват думата кома, която означава една болест – вцепеняване. Като се вцепени човек, очаква да дойде някой да му помогне. Много от съвременните хора страдат от състояния, подобни на тази болест. Съзнанието им се вцепенява и те очакват от някъде помощ отвън. В този случай страданията идат на помощ на човека разтърстват съзнанието, му, събуждат го, освобождават го от това вцепеняване. Пробуждането на съзнанието не става механически, чрез насилие, например, но чрез поттици, които страданията събуждат. Всеки поттик влиза нещо ново, влива нещо ново в организма на човек. Има хора, на които съзнанието е будно дори когато спят. Те усещат, като че са вън от тялото си, искат да влязат вътре, не могат. Искат да се пробудят, да кажат нещо, пак не могат. Това състояние се нарича кома. Как може човек да се освободи от това състояние? Когато изпадне в това положение, човек започва да се моли и изгубва съзнание. След това се стряска, отново идва съзнание, без да може да определи колко време е тря... траяло това състояние. Та, при всяко пробуждане на съзнанието, човек минава през това положение. То трае няколко секунди, но изглежда като, че продължава векове. Когато минава през това състояние, човек се мъчи, ходи, сяда, става, движи, се после, ляга, как става, накрая ляга да спи. Тъй, защото при всяко пробуждане на съзнанието, човек отново заспива по-дълбоко, отколкото е спал по-рано. И тъй, ние трябва да изучаваме различните степени на съзнанието. Първо, човек минава през три степени на съзнанието, които са степени на иллюзии. През тези три степени човек може да се поддаде на хипноза, да направи всичко, каквото другите му заповядат. По чужда воля той може да си представи, че минава море или че влиза в огъните и нататък. Обаче, влезе ли в четвъртата степен на съзнание, хипнотизираният става независим. Докато човешкото съзнание се намира в първите три степени, може да му се влияе. Влезе ли обаче в четвъртата степен на съзнание? Хипнотизираният се освобождава от влиянието на хипнотизатора и той сам за себе си става ясновидец. Тогава вие можете да накарате този човек да отиде в Лондон, в Нью Йорк, да провери какво става там. Той може да види какво се върши по Атлантическия океан, колко параходи пътуват, какво става там? Когато някой човек живее в четвъртата степен на съзнание, той може да пресказва много неща. Може да определя диагнозата на болния и да му препоръча начини за лекуване. Що ми излезе от това съзнание? Той се проявява като обикновен човек. Следователно, в човека има състояние. Със възможности, способности, които в бъдеще могат да се развият. Те очакват тия условия като най-благоприятни за тяхното развитие. Забелязано е, че когато поставят човек в магнетичен или както някои го наричат хипнотичен сън, той проявява особени дарби и способности. Щом се събуди от този сън, той става обикновен човек. Това показва, че във всеки човек са вложени дарби и способности, които очакват времето за своето развитие. Докато не е развило това, което Бог е вложил в душата му, човек още не е в своята сфера, не живее живота на своята душа. И тъй време е вече да се потопим в Духа Христо или да влезем в висшето, в божественото съзнание, да видим какво трябва да правим. Който живее в това съзнание, при започване на всяка работа, той ще знае как да я свърши, какви резултати ще има. Казвате, Господ само знае тия работи. Да. Днес само Господ знае тия неща, но един ден и вие ще ги знаете. За сега хората знаят нещата само след като те станат. Имаш пари, радваш се, но след две години ще ги изгубиш. Ти вече знаеш, че си изгубил парите. Отиваш на парзалката, радва се, че можеш да се парзаляш, но паднеш на с чупи си кръка. Ти знаеш вече какво си прекарал на парзалката. Ако живееш във висшето съзнание, ти щеше предварително да знаеш, че след две години ще изгубиш парите си. Също така щеше да знаеш, че този ден ще щупиш кръка си на парзалката и нямаше да излижа, излизаш вън от стаята си. Щеше да прекараш деня в размишление и молитва. Отиваш до орешнивата си, ще знаеш дали този ден е добър или не. Случват се и летни дни толкова горещи, че орането излиза несполучливо. През такива дни има много стършили, които нападат в и те хукват да бягват, задигат равото и за нищо не искат да знаят. Този ден не е благоприятен за оране. Ако знаеше това нещо предварително, този ден ти щеше да разпуснеш воловете да ги пратиш в гората на свобода, Речеш ли да уреш, ще дойдат стършилите, ще нападнат воловете, а ти ще ходиш да ги гониш. Достатъчно е един стършил да бръмне край охото на вола, за да го застави да бяга. Интересно е, отде е дошъл този страх във воловете от тези малки мухи стършилите? Ето защо човек трябва да използва условията на живота, на културата за своето усъвършенстване. Съвременната култура е условие за проява на самосъзнанието с човека, да види той своите недъзи. И наистина, днес всички хора са недоволни от своя живот. Ученият е недоволен, проповедникът е недоволен, музикантът, художникът, поетът, писателят. Всички те са недоволни от своя живот. И имат право хората да са недоволни от живота си. Защо? Защото докато живеят в самосъзнанието, те никога няма да могат да си изразят у велики идеи и стремежи, които са вложени в тяхната душа и в техния дух. В човека трябва да се събуди по-високо съзнание, което да му даде подтик да гради, да създава уния органи, чрез които да изрази своите велики идеи и възвишени чувства. Казвам, когато човек започне да работи от гледището на божественото съзнание, той ще придобие в себе си вътрешно богатство, към което днес се стреми. Както хората биват различно богати, така и съвременните езици, а също така и езиците на миналото са били различно богати. За пример, в арабски язик за понятието Камила има 5000 думи. В санскритски сън... език за слънце има 45 думи. Богатство е това. Значи, арабите са мислили най-много за Камилата. В български язик колко думи има за слънцето? Днес най-видният български оратор си слуши едва с 5000 думи. Думите се раждат и умират като живите същества. Милиони думи умират, милиони думи се раждат, те постоянно се обновяват. Божественото съзнание разполага с нова, възвишена енергия, която е в сила да изрази вътрешните състояния на хората. Тогава хората ще имат по-правилни схващания, ще имат повече светлина. Вишето съзнание, за което ви говоря, е отвлечена област, подобна на дълбоката вода, в която не всеки може да влезе. То е така недостъпно за съзнанието на съвременния човек, както са недостъпни много от окултните песни. Вземете, например, песента Фирфюрфен. Какво ще кажете за тази песен? Ритмусът, темпът, съчетанието на звуковете в тази песен са такива, че малцина могат да издържат на тях. Даже и класическите музиканти не могат да издържат на тия тонове. Своите произведения те са дошли до едно място и там са спрели. За да продължат по-нататък, изисква се благоприятна среда. За да се създаде каквато и да е песен, тя се нуждае от съответна среда, която да й послужи като екран за проектиране. Замете за пример българските песни. От освобождението на България до днес има ли някакви нововведения в музиката? Нищо ново няма. Се старите песни се пеят. Старите български песни са повече тъжни. Те са песни на чувствата и говорят за инволюцията на човека. Хороводните български песни са болеви, свързани са с някой мит и живота на българите. Сега ще ви дам съдържанието на една българска песен. Давай, давай! Всичко давай! Чисто семе, пшеничено, да се сее на нивата на нивата, красивата, да се чисти през зимата, да се радва на живота всичко сято на полето, на полето, под небето. Тази песен трябва да се пее с движение. Без движение тя няма смисъл. Когато пее, човек трябва да има обект, който разбира езика на природата, той ще влезе във връзка с нея и тя ще му проговори. Верен, истинен, чист и благ, всякога бъде. 15-та лекция от учителя, държана на 28 декември 1926 г. В София.